Doamnelor, nu mai e timp. Stați-vă rog, lipiți-vă de zidul ăsta și nu vă mișcați. Așa, stați în spatele meu. Oh, nu oh, nu mai... ah. Era să ne slipească. Ah. Ăsta a scăpat din grajdul sultanului. Numai acolo să asemenea în amile de cai. Gata, domnelor, primești de atracur. Ce am ah. Îți mulțumim, domnule. Ah, de Fără nu așa mă duși, Admin? No. Da, da, ce cu tine? Ești albă Nu, n-am no, nimică. De frică mi s-au tăiat picioarele. Da, domnule, îți mulțumim. Ne-ai salvat viața. Din potriva, eu trebuie să vă mulțumesc. Eu sunt cel fericit că mi-ați ieșit în cale. Că am avut prilejul să vă fiu de folos. Hai, draga mea. Hai, Leila. Da. Voi fi atent. Acoperă-ți fața ce a căzut față. Da? da? Nici am observat. Mă tușe, azmin, respectă cu strășnicie tradiția. Da, Așa. Nu se cade să vorbim cu un necunoscut ah. Domnule nu te supăra Noi ne grăbim da. Să mulțumim Îți mulțumim, încă o domnule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 Hei, gemal, du-te, du-te să vezi. Bine, beate, fete. Bună ziua. Bună ziua. Aici este Casa Caravan. Da, domne, Casa Caravan, tabac, import, exporteți, Aș putea vorbi cu heri Sunt Să nu intrați, fete, intrați, vă rog, intrați, dumneavoastră este domnul Caravan. Cu cine am onoarea? Mă recomand Max Sachs din Hamburg. Max ah. Sachs? Ia, ah. zic. A, dumneavoastră sunteți. Da. Mă bucur că vă cunosc. Dați-mi voie să vi-l prezint pe nepotul și asociatul meu, Demir. Închimtați. Da, și da, eu, și <laughs> de când Cu el ați purta corespondență, fiindcă știți, pentru mine scrisul Ion un adevărat calvan. <laughs> eu vânt tutun de bună calitate, se înțelege, și la altceva nu mă pricep. Luați loc, vă rog. Da. Vă rog. Chemal? Da Chemal? Repede cafeaua și în arghilele. Bine, iar după aceea mergem să luăm masa în casa mea de la scutari scutari Scutarii. Scootarii? Scootarii. Ceea ce vedeți aici sunt numai birourile. Adevărata locuință avem de partea cealaltă a Bosforului, numită Scutarii. Zo! So, abia aștept să ajungem. Păi bine. Bine. bine sau nu bine odată? Că ne-i chiorăi masele. Cofim kebapul. Murături n-ai? și murături. Ce murături, murături? O sări. Ei. Și cum spunea, Ei. stăpânul meu, Safar, safar, safar. Cred Că ai auzit de Safar, E, nu? e sigur că, da. cei n -a auzit? A. Marele negusturi de covoare din termizond Așa, așa, cel mai mare, Ali, Ei. cel mai mare Ei, da, da. cei ce nu știi tu, Ali Și cei ce știu foarte puțin Este că domnul Safar mai vinde și altceva E, taci Hai, Adică ce, Mustafa? Spun, dar te previn că dacă sufle o vorbă, s-a zis cu tine. se oh, să poate, Mustafa, doar suntem prieteni ce mai... Gata, mormânt, a zis. ca castraveții și de băut, ca Ce obicei. E, zi. cum spunea, Maliu, da. săptămâna trecută, domnul Safar m-a și mi-a porucit în bare taină să-i caut o pată care să se cu... Stai, stai, stai să-ți arăt. E. Uite, uite, uite, uite, vezi poza asta, S să se menec cu bre, -br -br -br ca din nou. <gri> se pare că emirul din Mascat a văzut o zucrămită pe undeva într-un muzeu la Paris, Paris. Da, și de atunci <gri> nu visează să aibă haremul lui decât o demoazelă ca asta. Plătim bani <gri> ce mai întrebe, Ali? Emirul ăștia putre de putrește bogat. Poftiți și vinul. <gri> și la sfârșit nu dorit o baclava. Nu dorim nimic și mai slăbește -mi. slăbește hai, mai. <gri> Așa că, Ali, domnul Safar, mi-a poruncit să-i găsesc mort copt o fată ca asta din pozi. Și de aceea e a la Stambul. Da, adevărat că ei sunt cu Și frumoase și ochioase. Totu' să nu țin că o să fie chiar așa ușor, n e Bine, tot vânturându-mă prin perea și galata și panarcă, când am venit de la trebizonda, dar numai asta fac, am auzit de odrasla lui Selim. A lui Serib! Vorbește mai ce? Da, da, da, ce Da, a da. da, lui Serib. Da. Am împântit-o și am văzut-o. Se-a cu fata din poză. Aulul. nu cumva Pate te să! Din... Da, da, da, da, da, Ce-și nebun? Da, după bani. Tu nu? Bine, bine sigur că da, da. Așa, ia, ia, ia asculta, lui. Ce e. mai Mă ajut să facem treaba sau caut altă asociere? Nu, nu, nu, sigur, Hai, te ajut. Cum să nu te ajut? Totuși un lucru nu vă pricep Hai. De ce stă punul tău să i-a spus el mirului, so ce are cu așa? Pur și simplu de nevastră, nu? Te credeam mai dește, adică... băi, În cazul ăsta, unde ar mai fi câștigul nostru? <gânt> a... Ce mai tu crezi că senim Ar accepta ca singura lui fată La care ține caraucii din cap să ajungă Haremul unuia ca el? <gânt> Fie el vinul din mascat? E... Și atunci? E, atunci, le, că ăsta numele porumbiții Va fi răpită și vândută Iar noi vom fi bogați <gânt> Uita a s dintr condei e, Condei, condei Dar dacă vreodată suntem prins Ștranul ne așteaptă. O pace regândită bine și o să meargă strânulă. Da, da. <laughs> e partea proastă e că puști toi că ai plecat acum în alt oraș. <coughs> Așa că va <coughs> trebui să pleci tu acolo. Ce să fac să pleci? Mai ce nerodule. rodule? Mai ce? Te da, de ce să pleci? Cum de ce? O, bă, creu bă, de cap. Ca să o răpești, bineînțeles. Să o răpești? Uite ce, iar îți place, nu-ți place treaba ta. O, oricum, gata, înapoi nu mai poți sta. Fiindcă și așa știi prea multe. Iar te așteptat din vorba nu poate fi. De ce nu poate fi? De, de, de ce, de ce, de ce? Fiindcă mirul pe domnul Safar, iar domnul Safar pe Mustapha, adică pe mine. Iar ah. eu nu vreau să rămân pără sfruzbă. Da. asta -i. așa că nu mai e altceva de făcut. Hai, să mergem.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 Este ceea ce se cheamă a trăi pe picior mare. Defendii caipul dumneavoastră așteaptă la remarcadere. Mulțumesc, general, mulțumesc. Atunci mergem. Portiți. Portiți vei. Asta ce-o mai fi? Din Ordinul Primăriei orașului Istanbul, cu de astăzi, se hotărește o taxă de 10 parale pentru oricine va dori să treacă de pe un mal pe altul al bosforului, indiferent de mijlocul folosit. Cum? Ce-a spus? Ce-a Asta mai lipsa. A după tău! așa de domnule capitan! Nu găsești că vă cam întreceți cu măsura? Păi de când știu, am traversat bosforul lung și în lat, fără să-mi ceară nimeni socoteală, și fără să scoatem buzunarul, le scot. Domnule Keraban, vă rog să mă iertați, dar ordinul nu se discută. Păi... Serios? E Și chiar ți-i să plătesc ca să trec vorba aceea peste drum. A ce înseamnă pentru dumneavoastră 10 parale? costul unei cește cafea. Dar ce <laughs> pare că de bani e vorba? Dacă vreau, pot să dau și 10, și o mie, și 10 .000. E vorba de principiu. Domnule <gătă> Capitan, recunoaște că taxa aceasta este un abuz. Dar cum să recunosc așa ceva? Dar nu mai știți ce trebuie să jumuliți oamenii. Ei da, da, da. bine, eu nu mă supun. Da, Atunci, da. nu o să treceți. Ba, om să trec. Băgați de seamă că vă amendezi. Ei, si. <laughs> Mult bată, mie de amenurile voastre. S-ar putea să-ni și la zdup. Cum? Ce-ai spus? Ce-ai să spui? Mă ameninți stupe mine? Domnule Keraban, vă rog să nu-mi faceți greutăți. Lege e lege pentru toată lumea. Plătiți sau renunțați să mergeți la scutarii? Să renunț să merg la mine acasă? E, asta bună. Dumnezeu, e bună! Dumneate, ești sunt în cap, domnule capitan, domnule Caraban! Nu, no, nu, no, nu! No. Nici nu renunți, nici nu plătesc! Nici nu caraban nu te încapați, la las-o baltă, plătim și gata! dacă-mi permiteți, sunt și primite, eu de perere că nu trebuie să sfidați autoritățile. No, nu, nu, nu, nu, nu și noi! Voi merge la scutarii fără să plătesc! Nu văd cum! Parești cu mine? Nu pariesc nimic! Sunt în serviciu comandat! Bine!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 fără să traversez bosforul Și fără să vadă de la mine un sfanț le-? ce, ce tot spui? Keraban a fost întotdeauna unul original da, Eu zic că e nebun de legal da, sì. Dar cum o să faciți, domnule keraban, Că doar n-o să zbura Doar nu se Foarte er <noisy> <lar. ranio> simplu, făcând ocolu Mării negre Pe uscat, bineînțeles De da, ce ați rămas așa? Am amuțit cu toții De uimire Și cât va duva călătoria? Șase săptămâni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 Eu zic că mai gândește-te să mai mă gândesc? Am pariat, gata Acum nu mai pot da înapoi hmm. Așa, domnule, Max Așa este, așa, e, așa, e, așa a, a, ce este De ce nu ni s-a duce de băut? A, ah, uite că el ne hey, Domnule Am întârziat puțin fiindcă V-am adus vin fiert cu mirodenii ah, Îmi permite-ți? Da, da, da. Atunci pentru pariu-ul dumneavoastră, proziți! Da. Rozi și pentru prietenia noastră! Și pentru una și pentru Ne <laughs> da. Nepotul dumneavoastră temir. Da. Este, este cam melancolic da. Și cum flerul meu arară o rimă cred că vorba francezului Il faut chercher la femme Păi asta și fac, o caut, o caut, <laughs> dar nu o găsesc Poftim? E, tinereze cu problemele ei, ce zici de mire, eh? ce zici, cum te nicit prietenul nostru? Da, recunosc, recunosc. Știți, domnule Zax, situația mea este de-a dreptul tragicomică. Vă Sunt îndrăgostit de o fată despre care nu știu nimic, nici măcar cum o cheamă Așa. și aflu logodit cu alta despre care știu tot, sau, mă rog, aproape tot, Hai, dar pe care n-am văzut-o niciodată. Eh, amicii. unde intră ăsta Da, uite acolo la capătul daniei. Ah, îl pe e mare Mulțumesc. Unde e acolo. Da, mulțumesc. Ali! Ali! Trezeci! Băi, băi, băi, băi, băi! Cum mai pot să dormi la ora Oh, De ce-ați venit să mă scol cu noaptea ca Mustafa, ce vrei? Te-ai de drum? Sigur că, dar de-aia s Trebuie să pleci imediat. Ce să vrei? Va... De ce? Ce s-a întâmplat? Nimic bun pentru noi. Nepotul lui el a cu fata lui Selim. E, să fie sănătos. E, și ce? E, și ce, și ce. Iar Keraban a pus prin soare că va merge la scutarii fără să treacă bosforul. Ce, dar decât. Cop? ce ce-ai ce spus cu madică? Madică? Făcând o mări negre pe uscat. E nebun. Dar nu ce alea asta cu cine ne interesează pe noi? Da greu mai ești cap, băi, Păi, în drumul lor înseamnă că nepotului chiar a bani se va întâlni cu locotnici lui, cu Leila. Da, hey, acum înțelegi. A, acum, da, da. e ce de făcut. Trebuie musa să nu-l împiedicăm să ajungă acolo. Adică, dacă apucă să facă nuta, să mai știu eu ce, planul nostru cade baltă. Așa că dai drumul. Da, Hai, da, nu da, mai pierde pun să le sus! Da, da. Mai încet. A. Abia să soarele. Eu zic să ne grăbim, efendi să plecăm la vreme diminea Dimineața se scoală de partea. Dar tot ce a? se poate, dar ceilalți a. încă nu s-au sculat. No. Ea spune, e sigur că n-am uitat nimic? Sigur, efendi, sigur. Sacri de călătorie. Aici suntem, poșturile cu mâncare, la trăsură suntem. Totul este gata. Mai am doar de încărcat. Tu, tu, caravan? Da, da, da, da. da. Ascultă, să nu uiți să pui câteva puști și câteva pistoale. Dar nu mergem la vânătoare, F. Nu, n-are face. Când pornești la drum, trebuie să fii privăzător. A, pasă bună primește da, repede. Cum cu bine, cu bine, bine zici, bine zici Bună dimineața, uncle. A, bună dimineața, Demir, bună dimineața! te, -te, -te, -te odihniți? Așa, așa, așa, Divanurile de aici. Nu-ți noastre de la scutari. lasă că ai să dormi și în trăsură. A, iată-l și pe oaspetele nostru, domnul Sax. Poftiți, fortiți, poftiți! Bună dimineața! Cum vă simțiți după prima dumneavoastră noapte în Turcia? Minunați! Mă bucur, minunați. Mă, bucur mă bucur, mă bucur mult! Atunci putem să pornim. Trăsura ne așteaptă la scară. Chemal! Chemal! Unde, chema? unde ești chemat? Unde ești chemat? De unde umbli? Hai, a sosit-o telegramă de la brusai Pana Până am semnat, până am dat e, Dacă le-ai brusai de la mătușa mea, Domn Coace, ia să vedem ce mai vrea mătușa Ghiulsen Ea întotdeauna vrea câte ceva oh, oh, Nu mai vrea nimic, Am murit Cum e săraca? Vă rog să primiți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 Îți vor mai rămâne încă trei zile ca să te însori no. Și cum drumul nostru trece pe la logodnica ta O să organizăm toate acestea acolo no. Unde mai pui că în sfârșit Ai să o poți vedea și pe Leila Da, no, sigur, sigur Dar Și sigur. cu mutra asta de mormântare Păi n-a murit mătușa Gilson? Așa e, așa e Hei, Kemal! Hey, hey. Kemal! Hey. e tot și urcă pe capră hey. Hai, Domnule Max, de mir, Poftiți, vă rog, în Și la drum da. Da. Da. Nu se vede nimic, Fendi Mi-e frică să ne afundăm în nisime Sunt numai dure de mai aici S-am spus că o să ne prindă noaptea pe drum, nu? Dar ce vina am eu, Eu am mânat ca e grampul durepide Drept e că nu ne așteptam ca drumul acesta să fie chiar atât de proast Faptul e proast Dar ce mai? E în foame de acasă, nu se potrivește Acum, mai slăbește mai cu zicalele De ce îl repezi unchiul nu e nimeni vinovat ce e cu el? Așa este, E vorba dulce mult aducem. Atunci ce facem? Rămânem aici, pe loc? Nu prea îmi vine să noptăm prin pustitățile astea. Aprinde de feninarul, și. Da. Adaunăm să ne uităm pe hartă. Hai, da, suntem imediat. Pe harta aici. Hartă Ia să vedem. Vă să zic că. Vă să zic că. Uite, the sword, the sword. Uite, noi suntem aici, vă să zic că... Da. Da. Și până la Han mai sunt cel puțin 30 de kilometri. Oh, nu, nici vorbă să ajungem în noaptea asta. De atunci, unde mâncăm, unde dormim, unde... Iată ce-ți puțin! Ce-i, ce -i, ce, -i, ce -i. Am auzit un lătrat. Un, un câine este undeva, un câine latrat. Am auzit și eu. A, bă, atunci A. se schimbă lucrurile. Păi, unde e un câine, și o locuință omenească. Și în cazul ăsta... Putem încerca să ajungem până acolo, nu? Cred că ar fi cea mai bună soluție. Îți strânge totul, stinge felinarul și încearcă să mergi mai departe. Haide-mă, e pire, e numai să vrea și caie. Adie-mă! Stați, stați, stați! Ce-a fost film. Asta arva este câine. Priveți, priveți-colo! Toate luminiții acelui fers, fers și colo, și acolo! Caiii! Stați, nu! O haită dragă ne dau torcoale. Cu plâns de cresc ochi. Ah, la, Ce mult este, ce mult este. Și pe noi flămânsi este. Că lupul schimba până. Kemal, Kemal, Acum chiar că nu e momentul. Ce facem în unchiule, că ne atacă sigur? Kemal, repede puștile. Ma nu, pistoanele. Îndată efectiv. Suntem în cu valori din spate. Da. Vezi să nu te-nștace, vreodicații. Nu mă las eu, nu mă las eu. Așa, pospiți-mă. După care desi seama?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 Asta-n da, Era soț Noroc de caică fără ei. Ne mâncau lupii cu să toți. Hai. l e cu te ursul. Hai! Care sunteți acolo, Oameni bun, bun. Ne-a prins noaptea pe drum și A au încoțit lupii, Am auzit o un pușcăturile. n ai putea să ne găzduiești câteva ceasuri. Până se luminează de ziua. Eu o să vă găstăiesc păcatele mele în sărăcia mea, că eu la un loc cu oile, că aici e stână, nu casă de om. Da, dar dacă vreți să vă așteleți scolo, sub șopron. Băi, dacă vreți cu dragă inimă, nu? Uite, poftiți, poftiți. M mă tem de purici și udeți în Pe mine mă mănâncă șui în șață, așa că eu rămân în trăsură. Voi faceți cum vreți. Dar, apropo, noi nu mai mâncăm pe ziua de astăzi. A -a -a. Foame e foame la ca toți. Ca... Chemal, scoate coșurile cu merinde și butelcuța cu vină. <gărătă> o să-i tragem o masă împărătească. <gărătă -i> Vine așa nața, bade să mănânci cu noi. Bucuros, bucuros! Dar să primiți și dumneavoastră de la mine niște caș proaspăt, oh? niște mămăligă piacă <gărătă -i> A noi, la Dobrogean. Să... Ești Dobrogean? <gărătă -i> Sigur că da. Să român, de la traia încetire. E Și mă mântur și eu cu oile de colo, până colo. Da. Ia stați, dați fiindcă împăreți oameni de treabă Deși pe bezna asta nu m-am văzut încă bine la față Uite că aș vrea să vă cinsez și cu niște țuică Niște țuică de o să țineți minte toată viața Primim, primim cu plăcere Poftiți și jedeți scolea pe bancă La masa cei de așa. Și să scoți și niște pahare Niște ulceluțe așa mă rog! și sănătate Aha, e o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 Că mult s-ar bucura De ce, tătigule? Dragă tati pentru că am primit pentru tine O cerere în căsătorie pe care am acceptat-o Cum? Hmm. <grijă> ce te-ai îmbujurat așa? Tătigule... da închipui, închipui că ești nerăbdătoare să cunoști numele logodnicului tău Îl cheamă Demir... Și este nepotul bunului meu prieten, Cherabat. La tăticule, eu nici nu-l cunosc. <fri> nu l-am văzut niciodată. Ei, și? De vreme ce-l cunosc eu? Hai.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 Îți mulțumesc, testicule! <laughs> Și pe urmă o să facem o nuntă ca povești.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 Și poate peste două ore vii să ne iei, nu? Da, D -i! D -i! D -i! Cu cine doriți? Domnul Georgiu este acasă? Da, uitați-l că vine! Da, Bine ziua! așteptam! Vă așteptam! Bine te-am găsit! El e nepotul meu de mir, Domnule? iar domnea lui este clientul meu din Hamburg. Domnul Max Sachs. Max Sachs. Am auzit, am auzit. Îmi pare bine, îmi pare bine. Veta, Veta, Dute și anunț pe doamna. Poftiți, poftiți! V-ați călătorit? Ați venit cu vaporul, nu? Nu, cu trasura! de la Istanbul? E, originală idee! Iată și pe soția mea! Bună ziua! Bine ați venit! Bine ați venit la noi! Vă rog, vă rog, poftiți vă loc! Până discutați dumneavoastră afaceri, eu mă duc să mă ocup de masă Fiindcă, bineînțeles, luați masa cu noi O, sigur, sunteți oaspeții noștri ah, ha, ha, Cu cea mai mare plăcere pregătit masa. Da. Toate totul este gata, nu? Am uitat ceva. Iaurtul. Zărmăluțe în poi de vite fără iaurt nu se poate. Așa că lasă tot și dă fuga să iei de la lătăria din colț un borcan de iaurt. Unul de oca. Da, Conița, am plecat. -a. și întoarce te repede. Ei, domnișoară, unde așa? Ce-ți pasă, domnii Stai o clipă, nu fie dea. Auzi, vreau să trec ceva. Pofti, mă-ntreabă, mă. Ei, la familia Georgiu! E da, și cei ce cu vreau să te rog ceva. Ce să mă rog, nici măcar nu te cunoști. nu are am face asta, mă cunoști, nu mă cunoști. Vezi în el ăsta. Da. E de aur. Aur curat. <fie> Dacă îmi faci un mic serviciu, ți l dăruiesc. Da, iar tău. Ce serviciu? Ei, ei, hai să facem câțiva pași să spun. Hai, hai, hai, hai. Aspeți. Mă bucur că putem vorbi la un pahar de vin Despre o mare pasiunea a mea arheologie. Oh, da, da. da. Istorie. e și pasiunea mea, oh. domnule Cior deci, Da, da. da. da. da. da. Mă, mă pasionează orice mărturie a trecutului Ce Și am sună? adunat de-a lungul anilor o adevărată colecție A o colecție? Dacă doriți să vă arăt N-ar face mare placere Atunci, atunci, poftiți, poftiți unde,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 Lacrimile unei femei jete care își plângea soțul căzut în luptă. Din amfora din asta, cineva da. a turnat cândva, vin în cupe. Ah, apropo, apropo, da, da, apropo. Ä, vedeți cupa asta? Da, Stați, stați, stați să o scoat din vitrină, să o priviți mai bine. Este cel mai prețios exemplar din întreaga mea colecție. Țin la ea ca la ochii din cap. Este cupa lui Ovidiu. Da, a, cupa lui Ovidiu a fost găsită când s-au făcut săpături în faleze pe locul fostului Tomis Cupa lui Ovidiu? Cupa lui Ovidiu, da. ce a scris sars-amandit Într-adevăr, da, în untru ei văd o inscripție Aparțin lui Publius Ovidius Naso oh, Când te gândești, Ovidiu a băut din ea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 Domnule Keraban, mai doriți o sărmăluță? Da. Îmi fac cu ochiul, da? Da, nu, nu, nu, mai bine nu. Sărmăluțe în voi de viță sunt o mâncare turco-greco-română. Bucătăria de calitate, ca și prietenia, nu o cunoaște frontiere. Da, da. De aceea, la desert, v-am pregătit Sarah Specialitatea, specialitatea soției mele. Nu, nu, nu. Vă rog, rog luați. No. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, Mai nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Au fost un vis, nu, nu, nu, nu, să vă fie de bine, Da da. Dar să știți că ne pare, ne pare rău că plecați așa de repede, nu? E, asta... Am mai fi stat, dar suntem cam obosiți. Știți, unchiul meu nu mai are 20 de ani. E, e, poftim! Ce-ți veniți să vorbești de vârsta mea? No, no, no. Adevăr e că mâine iar ne sculăm cu noaptea în cap și... Am vrea să ne devreme. Da? E, unde? Unde ați tras? Păi, am tras la hanul din centru. Încă o dată vă mulțumim de primire și... Rămâneți cu mine. bine. Vă mulțumim. Nu, da, bine. Dar vă, mulțumim. vă rog, bine, mai, mai poftiți, mai A, poftiți și alte dată. Poftiți. Aerea. Ce oameni simpatici. I-am făcut praf. Crăciul, La oricine asemenea comos. Nu, no, nu... No, no. Cupa! unde Cupa! Cupa? Da, Cupa, Cupa! Nu mai cu e la loc ei. I-a dispărut... Raftul-i col! Vai de mine! Veto! Veto! Veto! Veto! Ai luat ceva de aici? Eu? Eu ce te iau? Nu știu nimic, n-am văzut nimic. Hoți! Hoți, Ajutor! Ajutor! Hoții mi-au furat cupa! ce nebunit, bărbate! Nu-i și reclamă la comisariat! Ai bine! Mă duc, uite! Am, am, am plecat! Nu! Nu. Mai de mine, nu pot să cred. Să se poarte ca niște vorfași de rând e toro, să iasă o dandana! O, dar ce cu tine? De ce plângi? Veto! Nu cumva știi ceva despre furtul ăsta? Veto! Ești... De Regii, deschide! Da. Eu... Deschideți! Deschideți! Deschideți! Deschideți! Deschideți! De-abia Ce zarva asta? Ce este? De ce nu lăsați domnule să se odihnească? De ce înseamnă? Domnule! A primit o reclamație, trebuie să facem cercetări. Așa că dați-vă la o parte. La ce? Să o parte. Da. Cum îți permit să-mi uite, Ia-mă la, la Ce este? ce s-a întâmplat? La domnul Georgiu, în strada Salcănilor, s-a furat un obiect de mare valoare. Da? Cupa lui Ovidiu. Cupa, trebuie să controlez toate bagajele. A, dumneavoastră, puteți păpteți, controlați. Așa, ia să să vedem ce mai ieși în geamantanul ăsta. Asta rufe, haine, cărți. Da, da? Numai -a... atât? Și asta, asta cei? i My P God! Cupa! Păi vezi ce ziceai că... Am găsit cupa domnului, s-a Am știut eu. Am o greșeală, o confuzie, în mașinațion. Domnilor, trebuie să fie o înțelegere! Ce neînțelegere, care neînțelegere? asta e hoție furată. Hai, luați-l, las după cu el. Bă nu se Proteste, ne și pe tine pentru complicitate. nu pune la felie. Ia mă la felie. Vă rog, stați. Stara, ancheta! Domnule ce? Domnule comisar, nu mă retrag plângerea. Vin de acasă, lucrurile s-au lămurit. Mii de scuze, domnule. Mii de scuze. Vă rog să mă credeți. Sunt în de jenat. Slujnica mea, Veta, un individ vine să intru în pământ de rușine. Veta i-a mărturisit soții mele, așa că... domnule Georgiu. Pe scurt. că uite aici, cupa s-a găs Coupe ma mère ce fericit sunt Nu mai-mi trebuie nimic Dar absolut nimic Totuși cine e hoțul Nu știu, nici nu mă interesează Stați, că nu merge așa Păi ați depus o plângere. Da, mi-a Nu, nu, nu, nu, nu. păi ce Noi ne jucăm aici de uite cupa nu e cupa Trebuie să știm cine a furat-o Cine e hoțul Un individ care a zăbăcit-o bebet, Așa convins-o să o șterpelească În ce scop? De unde vrei să știu? Am să vă spun eu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 Toți vă retrageți plângerile Dar oțu, iar de unde noi? i păi asta e treaba dumneavoastră Eu da. mă dus să mă culc, noapte bună da. până... Haide, haide, haide. haide, haide. Da. Ah. Ce crezi de mir de toată povestea asta Cine a avut interes să necompromit <fie> Ce face Ani, la surina? M-am oprit și eu în drum spre... A, la, la, la, ce mai e pe la Stambul? Ei, ce să fie, mai un veri mai un ca și mai Nu știi dacă nu curge pică. A, și la lui la fel. Asta e viața. Da, a, Uite ce te Îți dau un bac și dacă ai grijă de cormoranul meu uh -huh. Că eu trebuie să mă repe până la Turcia, am o treabă acolo cu... Sigur, s-a făcut, dar de ce nu te duci la turcia cu cormoranul? <coughs> păi cum să am eu socotele mele <coughs> Mă rog, mă rog <coughs> Ei, ce dimineață frumoasă! eu plăcere să pornești la drum pe o asemenea vreme Odihniți, bine dispus, dă-n recarabani... Și cu borta goală! <coughs> E, la de dumii tinere prietene de mir, te mulțumești cu amor și apă e vorba franțuzului. Da, apă da, da, amor, de unde că amorul meu... E, Eh, veni, trăsura, os, trăsurii, ruptă este. găsit-o, ruptă, Ce cine a putut să facem una casa. A Ală, mă... Atea te cineva-ți, nu-te. Atea aici, sub șopulor, aici, nu se întâmpla la mâna, mă, Cine a fi iafut... Interesul fac În orice caz e cineva care vrea să ne pună bețe în roate Dacă să ne facă să pierdem pariul da, da. Da. Dar nu o să-i meargă, da. nu să mergă. Și acum ce facem? În locuirea, o să-i lua lui chemal cam o zi întreagă Ce ar fi dacă am profita și-am dat o raită prin delgă? Grozavă idee! Poate avem noroc să vedem pelicanda Până una alta să luăm o birje Uite una în fața hanului e, Birjar!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 Așa e în pădurile Amazonului. Gândiți-vă că pe aici a trecut Alexandru cel Mare și împăratul Traian și... ban din În <laughs> <laughs> Întinderea asta de apă cum să fi numind. E prea mare să fie un braț al Dunării. Este lacul Fortuna. Da? Ne aflăm pe malul lui. Priviți! Priviți acolo de parte un cezărește o dungă albă. Parcă ar fi să padă. <laughs> da, <chiar. laughs> Păies pelicanii, Fendi. Colonia de pelicani. Pelicani? Ah, să mergem, să-i vedem mai bine. Da, da, Asta numai cu barca se poate vedea. Dar ce de făcut? N-ar fi păcat să nui vedem și noi mai de aproape. Da, da, da, nu e nimica. Uitați acolo o care legată de salci. O fi lăsat a vrut pe Nu se supără el dacă o împrumutăm pentru o oră două. Dacă doriți, mă conduc eu. Și cu trăsura ce faci? Eh, loc! Păi, atunci să mergem. Hai, ungele, așa, așa. Ulcați-vă dunea astăzi din fel, că se deți mai greu. Da, <t> ma da, da. Ce vrei să spui cu asta? <başa> nu, no, nu, no, nu. Vreau să spunem că ești o persoană cu greutate. Așa, așa. Ușurie, ușurie. Acum, dumneavoastră, da? Așa. Și acum, nu? Acum, vrei să le lăsa aici. Da. Direcția Pelicani. Ce pensaj paradisiac. Toți nu ferește astăzi. Ia uitați-vă acolo. O perechii de pelican vin în zbor spre ha? noi. Da? Ha? E? Extraordinar! Ce dihăni mari și greoaie. Teniri cum se poate dansa. în aer. Și totuși o frumusețe a lor, așa, no, a Ce am vizit să ne întoarcem la malgă? Nu știu de ce, dar... Ah. Mă, ori, picioarele sunt sunt de. Ne-a intrat apă din minei! Si mie în focine! Da chiar și mie în ghite! Barca e apă! <cără> Mirja! <cără> Uitați-vă spartura chiar la picioare, ridare! Faceva! Da da, da, da, da, Serios? Da, da, da, da, da! Vă duc pe Că ești mai brioși! Eu mă întorc când în zic la mal! <cără> că nu-mi dai un sprice ma! Dai che era, non peccà. Fischerei stai stai. E mo che non la sua botta. E vemmi qua tu che faccio, vedi. panic, fer panic. E sa sta calma. Plonge te, spema. Dai ma io non sto stanotte. Vuoi che cata e vuoi che sono un frutto. Pe confrontamo. Aiuto! No, I'm no, no. Ove? Non Ți-ai stai cum era domnul? Iar eu eu îmi împing din spate. Dar să asum ce pentru la nisrilici. Da, da, da, uite acolo un plau. Hai, hai, hai ospre. Ah! Ha! Rașufti. Buică. Unde ia focul ăsta de iernă? Sătați de sus ca să terminăm. Hai. Hai. Hai. Hai. Asta. Wa. Max acum și noi. Da. Hai. hai. Haide. Așa, așa. Ah. Oh Ah! Je. Je. Abel, insuliți Se mișcă! Da, e, Se un... Mișcă. e un plaur plutitor. Da, da așa-i spune. Nu ne de decât să ne lăsăm târzi de curent. Acum. Frumos din asta. O zlearcă, plutim de un plaur în mijlocul lacului Fortuna. Pelicani au trebuit. Hai, lasă să ieșim noi la limanul, în Gândește-te la Robinson Crusoe. Ne-au în mijlococeană, Eu mă gândesc la canalii de birjar, bădă, ce barcaciu fi fost. Fiindcă naufragiul nostru, el l-a provocat, da, o să da, jur. Da, da, să da, jur. Da, și, și eu și, cred la fel. Mi s-a părut mie că meșterea ceva pe fundul bărcii, dar eram cu ochii după pelicani. A fost de ajuns să smulg și, și gata, da, te Robin atât. Robinsonala noastră începe să dureze cam mult. E, ce facem dacă ne în nota pe... Bucățica asta de pământ din mijlocul lacului Închiule, nu mai fii așa de pesimist De altfel, uite, curentul ne duce acum spre mal Poate avem noroc și... Ați auzit? Uitați-vă acolo, Colo pe mal Dacă nu mai așeie, chiar birja noastră Și parcă și un om care ne face semn. Cum ne cu acela mai întrăzdește să se arate? Nu e el, altul, ne strigă ceva, dar nu-i începe liniștiți! Curentul duce aveți apariție Bine, atunci ce vă spun? Da! Eu am aici o frenchie făcută colac, da! O țin de un capăt, iar colacul mi-ar arunc. Când l-ați prins, a pucat de decizia la capăt. Că eu o să vă cu masa, s a înțeles? Bine! Atunci fiți gata. Suntem! Olu! Băieți! Aha, am prins -a, așa, așa. Am prins-a! Acum trează-ne! ca pe o buză! Ușor, ușor, ușor! Încă puțin! Gata! Gata! Ați ajuns! Să vă pe mal. Bravo ție, E salvatorul nostru! Vei fi recompensat! Eh, parcă eu de asta am făcut-o. Am făcut-o să vă ajut, așa, omenește, că <gânt> eu-ți lipoven. Și nouă lipovenilor nu ne plac poplogăriile. Dar de unde știi ce-a fost? Păi, eu pescuream culot ca în stufăriș. Da. Și-am asistat de departe la toată pățania dumneavoastră. Aha. Când s-a întors banditul acela la mal, am vrut eu să-i trag o mamă de Ne-a scăpat. Ah. A lăsat și caii și birj și așa șters-o. Nu știu ce a avut cu asta. Culmea e că nici noi nu știm. Dar dacă vreodată mie se încale, îl împățe o minte. Până atunci și să te rugăm să fii buni, și să ne duci cu birja standărăt la Tulcea. Suntem muz, flămânzi și rebegiți. Și în plus foarte grăbiți. S-a făcut, s-a făcut. Urcați într-o Da. Haideți! Haideți! Yeah! Yeah! Voi ce ziceți? Cine a avut interes să ne mai facă și figura asta?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 Dacă o fi rău și ursuns, care a pus tău soț. Leila! E, oricum! Poate ai să ai mai mult noroc ca mine. Degeaba! Ochii calzi și buni, ca ai ști tu cui. Nu crezi, ai? Ai tânărul din bazar? Tot nu l-ai uitat. Nu, mă tu și mine. Și n-am să-l uit niciodată. Leila! Leila! Nu ești cu minte! Ți-am mai spus! Tu trebuie să privești în viitor. Ești logotită? Te așteaptă o viață nouă? Nu știa de frumos să te gândești la altcineva decât la logotnicul da, tău. Știu, Iasmin. Știu, dar... Intră! Iertați-mă, a venit un ecustor de la Stambul care zice că are de lucruri pentru doamne. Da? da. Te poftescă! Da, poftiți, mină. Cu plecăciune cinstită doamnă și cinstită domnișoare. Da. Am îndrăznit să sun la ușa dumneavoastră ca să mă înfățișez domnilor voastre cu marfă de prima calitate. Bine, să vedem și noi. Ah, stați, stați să deschid baliza. Ah, așa, priviți-mă-n aceasta pe emberi. Dar de blocatul ăsta cu fir de aur, ce zic? asta Muslin nu mi se pare. Îți trebă și un ca ariba de frâturi. Nu mai vorbiți de tafta, asta de culoarea zahărului ars. Asta, Asta e pentru o doamnă mai serioasă. Așa ca dumneavoastră. So, crezi că mi a stat bine? Oh, Măi cape vorbă. Mie îmi place dantela, asta e gru. E de gruș, nu? I I I I I I cum am spus? Da, da, da, sigur. Oricum, asta nu-s decât câteva eșantioane. Da? Le-am adus așa, ca să mă faceți o idee. Fii ca pe corabie, Eu am de 10 ori mai multe stopii și mătăsuri, unele poate chiar mai frumoase. Vă da, dar și unde se află corabia armitale? La intrarea golfului, în dreptul vinei noastre. Dacă doriți, bărcuța cu care a venit, vă stă la dispoziție. Ce, ce zici, mătușa Asmin? Am putea merge să vedem la fața locului.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 Așa, iată și bărcuța mea legată de pontoni. Stai să mor și-o tâi, să-i desfag lanșul. acum puteți să sări și noastră de-așa. Așa, bine, să nu gătiți în apă! Aceea e corabia, Pitalet? Da, da, da, da, ce? e deșinată, e la o zbârlitură de băți. Vrea de bărnire! Sigur că nu. În câteva minute suntem acolo. Noroc, e de... marea calmă. Nu-mi plac valului. Deci mie, imediat se face rău. uite la ce roșu și frumos e soare la funție. Da? Va atinge în curând linia orizontului. Să ne grăbim, domnule, să ne întoarcem repede, fiindcă astfel tata să supără și... Nici o grijă, domniță, nici o grijă. Urcați-mă undeva legești ce doriți și vă întoarceți imediat. De altfel, uite că am și ajuns. Ei, hai, e vreo? Da, capitane! Suntem bine, speriţi asta nu serviste, că doamnele urcă la bord! Da, capitane! Așa, papilor, așa, că se lasă în ocupare în de mărgare de seamă. Țineţi în ocuparea de frânghie! Așa nu să nu ce țineţi în mărgide! A-a-așa... Şi acum vine-ţi venit la bordul cormoranului, doamnele mele! Dar am vreau să vedem mai repede E Cum să nu, cum să nu, cum plăcere, e, sigur, cu plăcere, sigur unde e? Pofti jos în cală să o vedeți. În cală? dar nu vă închipuiți o pe punte. Trebuie să coborâzi. Da, da. Ne vrem. Ne pânzele. Ponem imediat. Da, bine, coborâm, da. E cam în tunerică. Iasmin, dă mâna. Da. Da, mi și mie. Așa, doamne, nu așa. Nu, nu, nu, nicio grijă. Intrați aici. E, și acum, păbușelilor, așteptați până să vă dau eu drumul. Domnule, ce înseamnă asta? Rischine. Rischine. Nu mai faceți de ceaba, O telegramă acum a sosit. Telegram, telegramă? Ia da, de să văd. Așa. Sosim în ziua de 30 stop. Cu prietenie și omagi respectoase, stop. Chiar aban și de mir, stop. Dar 30 mâine, nu? Da, ți atunci! Leila! Leila! Unde mine A plecat cu o barcă, împreună cu doamna Iasmi. Cu o barcă? La ora asta de unde a plecat? Spre corabia aceea pe care o vedeți acolo. S-au dus cu un negustor care zicea că vrea să le arate niște mătăsuri. Mătăsurile? ce mătăsurile? Ești sigur că s-au dus acolo? Da, până. El le-am văzut cu ochii mei. Bine, bine, -de, de ce stau atât? Nu, nu, nu, aici nu e lucrul Asta nu I can't, I can't, I can't, E un oraș tradiție. A știut el Selim de ce ales cartierul acesta pe malul mării. Da. Dar iată că am ajuns. Oprește-te malul. Demir nu uita florile. Da, nu. Bună Hasan. Vai, Fenty, ce nenorocire, ce nenorocire. Ce s-a întâmplat? unde este stăpânul tău? S-a cerănit venițele pe vă așteaptă, așteaptă. Ce Ah, Selim, ah. Dragul meu, Cheraban, ce bine că ai venit. Dar ce e cu tine, Selim? Ce-ai pățit? Sunt disperat. Pirații mi-au răpit-o pe Leila și ce? pe sora ce? mea au răpit-o. Pe mine au vrut să mă omoare. Ți-au răpit logodnica de mir, lumina ochilor mei. Dar cum s-a întâmplat? Da? Ah. Să vă spună Hassan. Da, efendi. Pirații le-au devenit pe doamne pe corabea lor și le-au sequestrat acolo. Iar noi, când ne-am dus A... cu barca și am încercat să vorbim cu A... ei, au tras noi. A... Și pe urma au ieșit în larg A... și duși. Au fost tuși. Să stea mintea în loc. Nu? Eu am scăpat. Mi-a trecut glonțul pe la ureche. Dar pe stăpân l-au A... împușcat în umăr. Și, A... <laughs> A... și, -a... și -a... acum zac și nu mă pot mișca tocmai când aș avea nevoie să pot fugi după ei. Leila singura mea o, Dar cine sunt ei? De, și de ce au făcut știu, asta? Nu, nu, știu, nu știu, nu Dacă vor bani, nu înțeleg ce așteaptă, sunt dispus să plătesc. A, păstrează calmul, dragă, să-l uite-ți-vă, gădim demir. Domnul Max Sax, și cuvine da, că oriunde s-ar afla, da. Leila și nu Iasmin, da, le vom găsi și le vom aduce da, în da, rog, Vin și Vici nevetăna! Vă rog bă din suflet, că eu vedeti ce hal sunt suntem voi, mi-e vădă speranța, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, Ne aflăm acum pe meleagurile străvechi colchie. Aici a venit Iason să caute faimoasa lână de auz. Erau mai norocoși argonautii Ei au găsit ce căutau, dar noi tot nu găsim. Țălim trebuie să fie într-un hal. De ce-o fi oprit chemal? Stai să vad suntem la o barieră de cale ferată, trebuie să treacă un tren. dacă uh, trenul întârzie, pierdem timpul de pomană. Chemă! <gri> Du-te și spune-i cantonierului să deschidă bariera. Ne lasă să nu și pe urmă o închid de la loc. Depende, depende, depende. Ce-ți cu foamea asta. De asta, fica te gândești mereu la mâncare, uncle. mereu. vârsta mea la ce vrea să mai mă gândească? Căpărătorul a zis, nu Nu, nu deschidem. Nu deschidem. Deci mai răzbătător. Nu i nimic deschid eu. Doar nu o să stăm aici una din Hai, veni să mi dați o mână de ajutor. Uncle, uncle, stai ce faci? Nu de bariera. Nu e voie. O sa de Da. A prea sunt Lăsați că-l deschis și singur. O, nu! Așa. Acum poți să treci, Chemal? Poți să treci? Stai drumul, Chemal! Evendii! Evendii! Ce mai vrei? De ce te-ai ofrit tocmai pe știe? Nu vedeți, Evendii? Că a luat celor cu voiesc. Calea noastră este! Acum și-a găsit și el. Hai omule! Dă-te la o parte de acolo, omule! Onde se va dau voie, Evendii, dumneatea? Vem ire treno! Oh, meu Deus! Nau lote de bestia! Temal reconhecer de Bicam treno, vem treno! Treno! Vireiro! Salto para Căuța a tu de cantoniere care n-a vrut să ne deschide. Ce să mai vorbim? Bine că au scăpat caluseile, că nu s-au scăpat drăguții! Chema, nu te mai smiorcăi! Nu te mai ei! Du-te și-ți spune țăranului că-i cumpărăm căruța, ci să-și păstreze fânul și boi! Munciule, vrei să termină acolo mari Negre cu căruța? asta e, e astăzi, cumpărăm o trăsură nouă! Sunt că nebunesc Curajul e la fitare, unde ne duce? Ce are de gând cu noi? Nu mă dușe, mi nu vreau acasă Nu plânge, drăguța ne scăpăm noi până la urmă Nu m-am săturat de cabina asta Mă năbuș! Cineva la va <laughs> Ce mai fac, cu vele? Nu mai putem de bine. Ce? Nu vezi că ne sufocăm aici? Mai o să murim mai, din nu pricina ta, criminalule. Măi, de bine să poată, eu vreau să vă simțiți bine, de asta am și venit, ca să vă poptesc puțin sus, să luați aer. Hai, lasă, mergem dacă ne lasă. ca lașin. Vedeți că nu-s așa de rău cum Nu mai vă previt! Nu care cumva să faceți vreo prostie. Ce prostie să facem, Ca abia ne ținem pe picioare. Ei, evreau! Da, capitan! Ai grijă de pasagerile noastre! Le-am adus să mai stau și eu le pățiu pe pute. Astea-și plărare. Se ofilă-și pără soare. Da, da. capitan! Fii cu ochi în patru. Da, domnule. Eu mă duc la cârvă. Da, domnule. Domnule, fii bun. Și-lămurește-mă. Aceea sunt delfin, nu? Da, da, doamne, delfini asta înseamnă că să avem furtună. Spunem unde ne duce? Ce are de gând? noi? Păi de mine, doamnă vreți să mă nenorociți? N-am voie să vorbesc. Uite, ia inelul ăsta Ce spunem ce știi. Da, nu vă să nu suflați o vorbă? E liniștit. Nu știu decât că cel care a pus la care răpirea este un anume safardin. Trebizonda care vrea să o vândă pe domnișoaraf. Da, pentru haremul lui Emil, uite-l pe capitan să nu suflați o vorbă. Despre ce vorbiți acolo? Doamna a văzut delfin și m a întrebat dacă, dacă a mâncat vreodată mâncare de delfin. De <laughs> Asta e bună! Mâncare de delfin? gata, doamnelor. Vă rog să coborâți în cabină și să stați cumiți. Sunt semnul că o să fie furtună. Dar dumneavoastră să nu vă faceți grijă și încercați să dormiți. Trebuie să fiți odihnite.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 Ea fântâne pe sus, nu alta! De nu are rostul unei atrasuri. Fatâne este înaltă, În fața noastră pe țărm, vad clipind o lumină. Trebuie să fie farul de la pazar, nu! E de ce valge? ce pe Ai pe să-l de la pe să de la dublu, poți pe să de la l de clipă Băi, a ajuns afară repede! Se vede și o Se ne postimul în ea, hai repede, repede! Cine? Oameni cu mestire! Bună seara! Bună seara! Bună seara. Seara. Seara. seara! Eu sunt pasnicul cu farului! Mă rog, simtiți-vă caca, deși e cam strâmt. Nu are face, dacă ne dai voie, o să rămânem până ce treceți. Ce mai încape în vorba? Suntem mulți până la piele, suntem pe Poftiți, poftiți lângă foc să vă uscați. N-am mai văzut așa urgie, iar marea e de-a dreptul dezlănțită. Ați auzit? Înseamnă că o navă e în pericol. Mă duc repede. Mergem tot. Mergem. Priviți! Priviți acolo! Operabile! E cu arbu rupt, nu mai are scăpare! O pe a... O să-ţi de soarele să cu ea! Ce încălzitor! Să a însprabit. Nu mai e nimic de mult! așu da! Auzi! E mir! Dar de ce te dezbrașeai Se luptă cu Marta niște finci oamenești, nu le putem lăsa! Ah! Nu se îmbătrân, nu mă încume, ță valurile! Fincile! Asta e nebunie curată! Aveți grijă, domnule Max! Domnule Max! E fetic! Da? E fetic! Pe creasta aceea de val, altă semene ceva! O scândure! O e de care sunt agățați! Doi n-au Da nu se mai văd! De acum, pe un ban, banul, este la ban ce are pendii. Da, da, da, da, da, da, uite, uite, uite, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, curentul spre, Ajuns -a -i de! De -i spre da, au a laud de-așa și mai ales a de-așa tineri curajoși. Să-i atât că să le scoți din pe să te fugă la presură și adu' pătrus. Și felinarul, că s-a întunecat de tot. dar da, imediat cu grijă, cu grijă, cu grijă. Ușor să nu se zgârie de pietre. Să ne de risic. Ușor. Bravo, E Sunt mândru de tine, băiete. Ne-am lovit un ban. Cât pe ce să ne ducem la fund? oare nori mai fost supra supraviețuitor? Nu, nu cred, nu cred. Noi n-am văzut nimic. Bine că asta ploaie. Nu, și mare, e mai cală. Așa e întotdeauna. După ce și înghite prada se liniștește. Am sosit! Asa Așa, așa... să le învelim în pături. Am acum, Repede în cabana să nu le prindă frigul. Și <laughs> pe voi să nu vă prinde frigul. Ce înainte și luminează ne drumul. Așa. Să le întindem aici pe pânciile astea. Uite foc aici. Eu o duc să fierb apă de ceai. Dar înainte, stați să vă prind tot că Așa. Visez eu? Totul Mi-ai salvat viața a doua oară. Ești fata din bazar, n așa? Ești fata din bazar. Leila, unde ești? Cormoranul. Leila? Cormoranul? Cumva ești fata lui Selim? Da. Îl cunoașteți? Da, eu sunt Chiraban, prietenul lui oh. El e de mir, logoticul tău Cum de mir? Da, Leila, eu sunt oh. Da, știi cât sunt de fericit Mi-a fost atât de doar de tine Ei, hey, de tine, mir. le mai încet Leila, unde ți-e fere geaba? Da, lasă Lasă-i, mir, e logodnicul ei. Da. Acum! Da. Da. Iar da, dumnealui da, este Max Sax din Hamburg. Max Domnule, m ai salvat viața! Chemal, haide, ne vin să petrecem. A, ce o să se mai bucure? Este liber! Domnule, chemal. Vrei să-mi spui și mie ce s-a întâmplat? A, oh, minune este! O iubială aia afară să știe că e logonicală. A salvat-o de la moarte! Fără să știe că e aia care jubel. Mai tu nu înțelegi nimic, ea mai, lasă! Asta este o vorbă, mai zici, hai să vă înțeleg să Hai că mă fi bun și du-te la poștă să expediezi telegrama asta. Stai, nu, nu, nu stai să-ți citesc. Așa, domnului Selim, stop. Sosit, Trebizonda. Stop. Leila și Iasmin, vi și nevătămate. Stop. Vă așteptăm la Istanbul ca să facem nunta? Stop. Îmbrățișeri, stop. Semnat, chiar abana. E clar, nu? Da, e. Și pe urmă te întorci aici la caravanserai ca să ne pregătim de plecare. Mă întorc repede, Aurora a umplut cu petale de roze cu pacerul Ce mătăsos țepărul, iubita mea Cine ar crede că unii nebuni visează în clipa asta averi și onor Ce lucruri frumoase spui, mir? Nu, no, nu, nu spun eu, este un urubaiat de Omar am poetul persan mai spunem și altele, te rog Zefirul răcorește obrajii rozelor da. Când închid ochii, văd ochii ei Atunci ca mare, ca depărtarea Îi simt în mine, sunt ai mei Ce tot spui acolo, domnule Max? Ah, nu eu A spune poetul nostru, ghete. Mm. Și nu știu de ce, dar în grădina aceasta Atât de romantică a caravaseraiului Mă simt inspirat să recit versuri. Serios? Atunci te rog, mai recit. Păi, te-ai da? păi te, domnul Safară, e în birou? Este, este. Dar nu trebuie să intri, că e negros. Ei, ei, ei, eu trebuie să vorbesc cu el. Intră! Ce-i, Mustafa, astea ce dai așa buzna? Sta pele. Se apăne, vă rog să vă iertați, fata aceea, știți, vreo Să la. Se apă aici la Trebizonda. Zău, bravo! Adumneu, ce mai aștepți. Da, să vedeți, nu pot. Cum nu pot? De ce? Fiindcă e cu logonicul ei la care aici. E logodnic e nebunit? Nu, nu, nu, nu înțeleg nici eu, pâine. Ea e aici, iar Ali, care trebuia să o aducă, nu i nicăieri. Înseamnă că s-a întâmplat ceva. Nu-ți pasă! Mie îmi trebuie fata, usual. Da. Da, da, da, da, dar nu știu cum Mustafa să fac, stăpâne. Nu, nu mă scoate din sărite. Descurcă-te că taia te plătesc. Stăpâne, stăpâne mi-a venit o idee. Chiar și lui lui. Uh, vor pleca mai departe spre scutarii.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 Prindem păsării ca lax. Și de ceilalți cum ne descătosim? Păzând și făcând. Haide, Ștergio, ce mai stai? Ștergio! Ștăpâine! Și ai grijă de fată, fi cu ochii pe ea, nu care cumva! n prieteni care apan so primul clip și să coborăm în presiune. Acesta e un loc istoric. Aici pe promotoriu acesta s-a oprit faimosul general Xenojon cu cei 10.000 de soldați și a strigat când a văzut marea. Talasa! Talassa. Da da da. da. Cheval, Domnul Max atât atâtea lucruri? Demir și cu mine mergem să vedem Marea. Da. Adică Talasca, da, aducă, mai de-a floare. Nu vă depărtați prea mult că plecăm în îndată. Nu, nu, nu, nu închiule, nicio grijă, o grijă. Ține-mă strâns de mână, iubita, ca să nu cred că visez. Demir? Da. nu mi capul. Poate că nu va-ți de seamă. Ghidul s-a ascuns în boschet. ne spionează. Oh, Mustafa, asta începe să mă nerveze. În primul rând, nu te scapă din ochi. În al doilea rând, de câte ori rămânem o clipă singuri, ca din întâmplare, e și el în spatele nostru. Și-am observat, da ce ne pasă. Da. Peste câteva zile scăpăm de el. Da, iubito, da, da, da, da. Peste câteva zile vei fi rasa mea. Și nu vor mai fi pe lumea oameni mai fericiți ca noi. Prietene, Max, Uite? ia să vedem împreună ce drum mai avem de parcurs. Da. unde e călăuza noastră, nu? Chemal? cheamă -l. l pe Mustafa, nu? Mustafa!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 A oh, bă, înseamnă că am înșelat în stocotel. De bine, v-ați întors. Da, mă Veniți, da, ca să auziți ce spune. Da, pariul nostru e naie. Există, însă, un, un drum mai scurt. Dacă tăiem în linie dreaptă pe aici, printre trecătoare Nerisa, veți fi acasă la tine. Gazul ăsta nu se mai discută. Mergem pe acolo. Da. Îmi câștig pariul. Iar eu tot? Iar eu, soția și moștenirea. Dar noi, Iasmin? Noi, nu se știe niciodată. As... Mm. iată sfârșit în sfârșitul strântoare. Iertați-vă, Endi, bine că nu suntem la stântoare. Așa e, că mă, așa, așa e. Foarte bun. Da, N-aș fi crezut să fie atât de pustie trecătoare asta. Da, priviți, priviți în urma noastră, în sus. Unde? Da. La, la intrarea în defileu. Da. Ce curioase este stângă aceia așezată. Chiar pe munchea muntelui. Aceea e faima sa căciula a drapului, așa e făcut. Da, într-adevăr, într parcă ar sta în echilibru, uite. E bine că am trecut de ea. Altfel, mi-ar fi fost scris să nu ne cadă în căldura. Aaa, oh, nicio grijă, nicio, nicio grijă ne poate, dragă. Dacă îmi dai voie să anticipești și să te numesc astfel. Stânga asta stă acolo de mii de ani. Mm. Și dacă n-a căzut până acum. Nu o să cadă, tocmai când trecem noi. Noi care suntem atât de norocoși, hey, nu asta la să ne organizăm pe pasul oh! de. Chemați! Dai, tu pregătește cortul doamnelor Iar noi ne vom face culcușul aici Cunoașteți constelația lebedei, domnule Max? Lebedei? Da, vino mai aproape să-ți o arăt Vezi colo sus, chiar deasupra noastră Trei stele la rând Triste... Acela e gâtul lebedei Cât Apoi de-o lebed? parte și de alta Aripile și apoi coada Vezi? Da, da, da, da, da. Parcă, parcă Iar acolo la capăt Vezi, o stea foarte, foarte luminoasă E de nep De nep? Da, de care se zice că e de șapte mii de ori Mai luminoasă decât șapte. soarele Eu cred că ochii domnii tale, Yasmin Strălucesc și mai tare Domnule Max, nu e serios și n-am să-ți mai vorbesc despre stele Noapte bună Hai, Leila Da, e Noapte bună la de lumea Noapte bună, Leila Noapte bună, Yasmin Noapte Dimir, da, tu ai zărit focul acela în lale. Da, unchiule, este aceeași caravană în care se ține de noi de când am plecat dintre bizona. Curios. Foarte cărios. Își da orice să știu cine sunt, doamne, ce și ce vor. Da. Poate ne lămurește Mustafa. Hei! Mustafa! Mustafa! Mustafa! Mustafa! Mustafa! Mustafa! Da. Nu mai strigați!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 Aluc cu Drăguț. Unde să vorul? În corp cum să fie? Stăpâne, Mai mai speriat, Mustafa, nici nu te-am auzit veni Am înfășurat copitere când... calului în cârpe ca să nu mă simtă plecând Așa, așa și, care-i situația? A sosit momentul să intrăm în acțiune, vânatul a căzut în cursă. A, ei dus în trecătoare ei, cum a spăruncit. la ora asta dorm ca prun și nu să mergem imediat, imediat Eu și cu ceilalți năvărim asupra lor Prefăcându-ne că vrem să-i șefuim, Și tu te strecori în vălmă și răpești fata Și dacă... Niciun dacă... Nimic! Da, am oamenii să mergem. Acum se acrapă de ziua. Handy! Sculațe, Handy! Ce înseamnă, brațe? Șt, șt, șt! Încet vorbiți, încet Ce e chemar? Ce s-a întâmplat, domnule, chiar Am fost la capătul, la drum am fost, la intrare în pare am fost acolo. Am văzut în vale niște umbre, pe cai era umbrele. Pe, pe urmă, au descalecare de pe cai, au lăsat cai acolo jos pe câmpie și pe urmă, au venit cu coace, au venit. Cred că au și ajuns Acum. Ăștia n-au gânduri curate. Aștept. Mi s-a părut că era și Mustafa pe zevent la da, el. e limpede. se vor să ne șifuiască, să ne pregătim de apărare. Da, da, Repede, da. treziți femeile da, să ne pune la adăpost. A, stați, așa. Stați, așa. stați așa, priviți spre gura să văd niște umbre. Așa? Da, da, da. da. S-au culpat, parcă se sfătuiesc. Ce se întâmplă? Nu, nu, nu, nu, nimic, nimic. Nu va si speriat. O să avem puțin de si cu niște bandiți. Da, da, da, si si si si si si si si să se agite. Cred că urmează atacul. si gata. Se si si sub si si si si si si si si nu, nu. si sub cornișa de a trecut a trecut și bandiții cei cu ei m-am uțit mă duc să vă sus sunt care pe munte numai acolo a, -a căsut! S-a Asta a fost vuietul acela îngrozitor Deci, vedeți, vedeți și spuneați că... Vede, e, bandițe Bandițe, bandițe s-a zis cu ea Cu așa chema-l? Stânca a peste Chiar pe toți? Poate a scăpat unu, doi, trei Dar nu știu trecea blocat este Ce tot vorbești? S-a zis cu trecătoarea Nerisa Prin urmare, la drum, în direcția scutării la, la drum. câștigat pariul, Mulțumesc, prieteni, mulțumesc, mulțumesc și bine v-am găsit. Ce zici, unchiule, ce primire fac în cetățenii noștri? A, sunt chiar emoționat. A, uite și pe capitanul nostru. Dar ce faci, capitare! Ce? Să felicit, domnule cheravan. Nu numai că ați câștigat pariul, dar de haterul dumneavoastră a fost suprimată și taxa aceea. Știți dumneavoastră care... A, ce tot vorbește! da, municipalitatea a revenit asupra hotărârii sale anterioare de care nu se mai plătește nicio taxă pentru traversarea postului. Pe <fie> Înseamnă că ocolul mării negre în șase săptămâni n-a fost zadarnic. Mai pe vorbă mai ales că odată cu pariul, ați câștigat și stima conțetului dumneavoastră. <griva> da, atunci am meritat o steneală. A -a -a -a -a -a. E, și acum, că am ajuns acasă, vă mulțumesc pentru primirea voastră și vă spun tuturor la revedere. La, revedere, la revedere. ce văd, ce văd. Selim, o, oh, ce văd, Selim Pe pe ce mea, sora mea dragă Cât sunt de fericit Cum am primit telegrama voastră, am și pornit încoace Oh, de când va Ce minunat este să te întorci acasă oh, Unchile, unchile, dar nunta când o facem? Așa e, când facem nunta? Păi, mâine, totul e pregătit Nu mai lipsește nimic ca ce fa, tot fă lipsești. Un comnat. Hă? Oh, Am onoarea să cer mâna sororită mea vastă. Păi să întrebăm și pe ea, nu? Tu ce zici? Yasmina? Cred că Max ar fi soțul pe care îl visează Așa că spune da, Selin Atunci da, da, de Și în loc de o nuntă o să facem două Nu-i numai pentru cine se pregătește E și pentru cine se potrivește Așa că trăiască bine Trăiască bine